і непомітно проникав до кімнати. Потім я зрозумів, що готовий почати забувати те, що знаю про себе і Глорію. Про нас обох готовий вважати, що життя починається з чистого аркуша. І все ж щось повертало мене назад, повертало до того, з чого починалися наші стосунки – і якось я зрозумів, що минуле ще повернеться. Неодмінно повернеться, щоб вдарити так боляче, як зможе, вдарити раз і назавжди, І тоді я позбудуся геть усього, а не лише спогадів. Сталося це не так, як я гадав. Аж десь через два місяці після обрання мене суддею. Підвечір озвався телефон, і коли я зняв трубку, нічогісінько не перечуваючи, то почув голос, який вже почав забувати. Голос жебрака. «Це суддя Лащук?» «Так», – похолонув я. «Впізнаєте?» «А вже ж», – сказав я, «що вам потрібно цього разу?» «Небагато, дуже небагато», – сказав жебрак. «Тільки повідомити, що Глорія сьогодні не ночуватиме з вами». «Ви?» – я затнувся, не знаючи, що казати. Через силу ковтнув слину. «Я», – сказав жебрак, – «а втім і не жебрак, а невідомо хто». «Я, пане Георгію». «Ви здивовані? Не сподівалися, що я можу когось любити? Ви любите Глорію?» – мало не скрикнув я. «А чому б і ні? Хай по-своєму, але люблю!» «Не хвилюйтеся так, пане суддя! Вранці вона повернеться до вас!» Я не встиг щось сказати, як він поклав трубку. Першим моїм порухом було подзвонити до Глорії і запитати, чи це правда, чи справді вона цієї ночі буде жебраком. Та я вже знав, що в цьому немає потреби. Жебрак сказав правду. Піти додому і дочекатися Глорії? Не чекаючи повернення підлої повії, забратися геть з її дому? Зрештою, я обрав інший варіант – і вирішив прослідкувати, куди піде Глорія. За півгодини до кінця робочого дня я сидів на лавочці у скверику перед побуткомбінатом. Долі померзнув на все ще холодному вітрі, доки з комбінату не почали викочуватися, а декотрій і випурхувати робітниці. Та Лори між ними не було. Я вже подумав, чи не вийшла вона крізь інші двері? Але згадав, що часом Глорія лишається працювати ще напівзміни чи просто декілька годин, аби шити для себе і виконувати ліві замовлення. Продозвив так, працювати вона домовилася з майстром. Я чекав довго, проте впертість вже міцно поселилася у мені. Нарешті з'явилася і Глорія поруч із двома старшими жінками. Разом вони пройшли до центральної площі, де й попрощалися. Добре, що вже почало сутеніти, бо інакше я ризикував, що Лора побачить мене на безлюдній вулиці. Як і слід було сподіватися, попрямувала вона зовсім не додому, а у протилежний бік. Ще з чверть години Особливо потворного кульгання, і вона спинилася біля високого добротного будинку, натисла кнопку біля дверей. Двері відчинилися і поглинули мою потвору кохану. Кохану? ще подумав я і взявся перелізати через ажурну дротяну загорожу. У будинку, поруч з вікном, яке світилося досі, спалахнуло друге. Я прокрався саме до того, другого вікна. Між шторами, на моє щастя, була щелина. Я побачив Глорію. Вона стояла посеред кімнати вже без пальта. Переді мною, наче навміло підсвіченій графіці, виступав її профіль. Але я багато дав би, щоб побачити її обличчя. Ласі зміїні очі. Нестерпно тяглися секунди. Глорія стояла, завмерла і виструнчена. Нарешті до кімнати зайшов чоловік зодягнутий у квітчастий домашній халат. Глорія ожила, щось заговорила до нього. Ось він повернувся на мить, Обличчям до вікна, і я побачив, це ніякий не жебрак, а зовсім інший чоловік. Десь я вже його бачив, але де? Чоловік у халаті схопив Лору за плечі, рвонув сукню. Глорія впала на коліна, а він продовжував здирати одяг. Не тямлячись, я побіг до дверей, що сили смикнув за ручку, Звісно ж, вони виявилися замкненими. «І ніколи не відімкнуться для мене», – майнуло в збудженому мозку. Я знову кинуся до вікна,